והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה. ויאמר להם יעקב, אחי, מאין אתם? ויאמרו, מחרן אנחנו. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? ויאמרו, ידענו. ויאמר להם, השלום לו? ויאמרו, שלום, והנה רחל בתו באה עם הצאן. ויאמר, הן עוד היום גדול, לא עת היאסף המקנה. השקו הצאן, ולכו ראו. ויאמרו, לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר, והשקינו הצאן. עודנו מדבר עמם, ורחל באה עם הצון אשר לאביה, כי רואה היא. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, ואת צאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב, ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את צון לבן, אחי אמו. וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויבק. ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא, וכי רבקה הוא. ותרוץ, ותגד לאביה. ויהי, כשמוע לבן, את שמא יעקב בן אחותו, וירוץ לקראתו, ויחבק לו, וינשק לו, ויביאהו אל ביתו.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 הייתה יפת תואר ויפת מראה, ויאהב יעקב את רחל, ויאמר, אעבודך שבע שנים ברחל, בתך הקטנה. ויאמר לבן, טוב, טיטי אותה לך, מטיטי אותה לאיש אחר, שוויימדי. ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. ויאמר יעקב אל לבן, הווה את אשתי, כי מלאו ימיי, ואבואה אליה. ויאסוף לבן את כל אנשי המקום, ויעש משתה. ויהי בערב, ויקח את לאה, ביתו, ויבא אותה אליו, ויבוא אליה. ויתן אל לבן לה את זלפה שפחתו, ללאה ביתו שפחה. ויהי בבוקר, והנה היא לאה. ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? הלו ורחל עבדתי עמך, ולמה רימיתני? ויאמר לבן, לא יעשה חן במקומנו, לתת הצעירה לפני הבחירה. מלא שבועה זאת, וניתנה לך גם את זאת, בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד שבע שנים אחרות. ויעש יעקב כן, וימלא שבועה זאת.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 ותקרא שמו ראובן, כי אמרה. כי ראה אדוני באוני, כי אתה יאהבני אישי. ותהר עוד, ותלד בן, ותאמר. כי שמע אדוני, כי שנואה אנוכי, ויתן לי גם את זה. ותקרא שמו שמעון, ותהר עוד, ותלד בן, ותאמר. אתה הפעם ילווה אישי אלי. כי ילדתי לו שלושה בנים. על כן קרא שמו לוי. ותהרעוד, ותלד בן, ותאמר. הפעם אודה את אדוני. על כן קראה שמו יהודה, ותעמוד מלדת.